Oamenii maturi Nu pricep singur nimic Niciodată Și e obositor pentru copii Să le todea într-una lămuriri Eu am învățat să conduc avioanii Am zburat mai pretutindeni în lume Odată am rămas în pană prin pustiul Saharii. Mi se stricase ceva la motor. Și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Apă de băut, abia dacă mai aveam pentru opt zile. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de legi de de orice așezare menească. Eram mai singur chiar decât inaufragiatul pe o plută în mijlocul ocean. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, în de zori, m-am pomenit că mă trezește un cior ciudat. Te rog, desenează-mi o oaie. Cum? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare ca lovit de trăsnit. M-am frecat bine la ochi. Am privit culoarea mintei Și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit Care mă scruta cu gravitate Nu uitați că mă aflam la mii de de departare De orice tărâm locuit Or, omulețul meu Nu părea fi nici rătăcit Nici mort de oboseală Nici mort de foame Nici mort de frică Nu avea deloc înfățișarea unui copil Pierdut în inima pustiului La mii de de departare de orice tărâm locuit Când... În sfârșit am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat Bine, da. ce cauți tu aici? Te rog, desenează-mi o oaie. Nu mă pricep să desenez. nu nimic, desenează-mi o oaie hmm. Nu, nu, nu, aceasta e foarte bună, vă, mi alta Numai că vezi și tu aceasta nu e o oaie, e berbec, are coarne. Nu, nu, Aceasta e prea bătrână. Eu vreau o care să trăiască mult. Atunci, pierzându-mi răbdare de orice mă zoream să mă apuc de demontatul motorului, i-am făcut la repezeală un alt desen. O ladă cu câteva găuri. Aceasta e lada. Oaia care-ți se află înăuntru. Chiar așa mi și doream Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi? Pentru că la mine acasă este loc puțin Nu-i nu îi va ajunge Ți-am dat o oaie mititică. Nu chiar atât de mică Ia te uită. A dormit. Așa l-am cunoscut eu Micul prinț Mi-a trebuit un timp îndelungat Până că se pot pricepe Cotrovene. Micul prinț care îmi punea O mulțime de întrebări Părea că niciodată nu le aud Pe alei mele Dincotrovitul Unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia? E bine că mi-ai dat joladă Așa va avea și ea o casă peste noapte. Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o legi în timpul zilei. Și un țăruș. Să o legi? Ce idee nastrușnică? Păi dacă nu o legi, se duce cine știe unde și se pierde. Și unde ai vrea să se ducă? Bără unde? <laughs> da, drept înainte. Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc. Drept înainte, nu poți merge prea departe. Aflasem că micul prinț vine de pe o altă planetă Acum am mai aflat încă un lucru foarte însemnat Anume că planeta lui de baștină avea de-ntrecea mărimea unui case Ceea ce nu prea avea cum să mă mire Știam bine că în afară de marele planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus Cărora li s-a dat câte un nume Pe lume se mai află o puzderie de planete atât de mici Încât nu mai a nevoie de pot zări cu telescopul am motive temenice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era un asteroid E adevărat, nu e așa, că oile mănâncă pomișori? Da, e adevărat Aha, îmi pare bine Asta înseamnă că mănâncă și baobabi Baobabi nu sunt pomișori, cine știe arburi cât bisericele de mari Baobabi înainte de a crește mari încep prin a fi mici Chiar așa da, de ce vrei tu ca ei să mănânce puieți de baobabi? Pe planeta mea se găsesc ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburele Dacă e vorba despre un fier de ridiche sau de trandafir, îi poți lăsa să crească în voia lui dar dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smuși numai decât, chiar din clipa când ai descoperit-o. Ori pe planeta mea se află niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei e plin de ele. Vezi? De un baobab, dacă prins de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile. Și dacă planeta este prea mică și dacă baobabii sunt prea mulți... O fac să sară în aer mm. Și tu ce poți face? Asta e ceva ce-ți de disciplină. După ce te-ai de dimineață Trebuie să dichisești cu grijă și planeta Trebuie să te străduiești să smulgi întotdeauna baobabii De îndată ce îi deosebești de copacii de trandafir Cu care se asamănă mult când sunt foarte tineri E o treabă foarte plicticoasă Dar foarte ușoară Ascultă o dacă mănâncă pomișori, mănâncă și florile? O oaie mănâncă tot ce nimerește. Chiar și florile cu spini? Da, chiar și florile cu spini. Dar atunci, spinii la ce folosesc? Spinii nu folosesc la nimic. Sunt o curate răutate din partea florilor. Vai! Nu te cred. florile splăpânde, plăpânde, sunt neștiutoare. Își fac și le curaș cum pot. Se cred grozave cu spinii lor. Și tu... Nu crezi că florile... Deloc, deloc, nu cred nimic. Ți-am spus și mi-a trecut prin minte. Nu vezi că sunt necăjit din pricina bolonului, Eu nu mă îndeletnicesc cu treburi serioase. Vorbești mi tocmai ca oamenii mari. Toate le încurci, toate le amesteci. De milioane de ani florile și vă uresc spini. Cu toate acestea, uile de milioane de ani mănâncă florile. Și oare nu e lucru serios când vrei să înțelegi De ce își dau ele atâta osteneală Să-și vărească niște spini care nu le folosesc la nimic? Nu e importantă bătălia dintre oi și flori? Nu e ea mai serioasă și mai importantă Decât socotelile unui oarecare domn gras și roșcovan? Și dacă undeva, eu știu, o floare care nu are seamăn pe lume Și care nu trăiește decât numai pe planeta mea Și dacă într-o bună dimineață Oaie mititică e în stare să o nimicească așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama de ceea ce face. Nici acesta nu e un lucru important. Când cineva a o floare, cum numai una singură se află în milioanele și milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. Floarea mea, aș spune el, e undeva, acolo. Dar dacă oaia îi mănâncă floarea, pentru el atunci e ca și cum, dintr-o dată, tatei s-ar stinge și nici asta nu e important. N-am mai putut rosti niciun cuvânt. Se-a șternuse noapte. Eu să lăseasem scurile deoparte nu nu mai păsa acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Pe o stea, pe o planetă, pe planeta mea, pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am luat în brațe, l-am legănat, am vorbit cu el. Nu prea știam ce să-i spun. Mă simțeam tare neîndemânat. Aveam în scurte vreme să cunosc această floare mai bine Pe planeta micului prins, Crescu din întotdeauna flori ca toate florile Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu știu unde Iar micul prins luase seama foarte îndeaproape la creșterea mlădiței cele noi Care nu semăna cu celelalte mlădiții. Floarea își alegea culorile cu grijă se împreca pe pendeleide, potrivindu-și petalele una câte una. Nu voia să se înfățișeze mototolită ca macii. Nu voia să se arate decât în deplina strălucire a frumuseții sale. Cătea la ei cea nu se astfel zile și zile de arâncă. Și iată că, într-o dimineață, chiar la răsăritul soarelui, s-a iubit și Dumnezeu. așa? Și m-am născut odată cu soarele Mi se pare că e ora micului dejun De -a avea bunătatea să te gândești și la mine Imediat! Iată o stropitoare cu apă proaspătă Am și patru spini N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor Pe planeta mea nu sunt tigri Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă Eu nu sunt iarbă Te rog să mă ierți N-am nicio frică de tigri, dar mi-e groază de curent N-ai cumva un paravan? Să mă acoper seara cu un clopo de sticlă E foarte frig aici la dumneata Ești rău așezat Acolo de unde viu eu ai. Aici însă s-a oprit I-a venit să închid de sămânță Nu avea de unde să știe Cum era pe alte tărâmuri Rușinată că se deduse de gol cu o minciună orzită atât de stângaci A toșit de câteva ori Ca să arunce vina pe mine Astfel... În ciuda bunăvoinței și a iubirii mele, mi-am pierdut curând în încrederea în ea. Am pus pres pe niște vorbe fără de însemnătate și am ajuns foarte nefericit. Nu trebuia să-mi pun mintea cu ea, nu trebuie să spui niciodată mintea cu florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea îmi desma planeta, însă eu nu am știut să mă bucur de lucrul acesta. Povestea aceea cu tigrii care m-a necăjit atât de mult Trebuia, de fapt, să mă N-am fost în stare să percep nimic atunci Trebuia să o judec după fapte, nu după vorbe Mirea să mai îmi mă și mă însenina N-ar fi trebuit să fug de acasă niciodată Trebuia ca, dincolo de bietele ei și de clicuri Ți-i presimt tuioșia Florile sunt atât de ciudate Dar... Eram prea tânăr ca să știu cum să o iubesc. Și, într-o dimineață, am fugit de acasă. Rămâi, cu bine. Rămâi. Tu ai fost la fel de prost ca mine Încearcă să fii fericit Lasă clopotul de sticlă în pace Nu mai am nevoie de el Bine, dar vântul Nu sunt chiar atât de răcită Aerul proaspăt al nopții are să îmi Eu sunt o floare Și micul prinț a plicat Până a ajunge pe pământ A trecut pe alte șase planete Unde a întâlnit un rege ca toți regii. Un vanitos ca toți vanitoșii, un bețiv ca toți bețivi, un businessman ca toți businessmenii, un lampagiu ca toți lampajii, un geograf ca toți geografii. Cea de-a șaptea planetă a fost, prin urmare, Pământul. Când ajuns aici, micul prinț se miră foarte mult că nu vedea pe nimeni. Tocmai început să se seteamă ca nu cumva să fie fi greșit planeta, când un inel de culoare al lunii se mișcă pe nisip. Era un șarpe. Bună seara! Bună seara! Pe ce planetă am căzut? Pe pământ? În Africa? să zic că nu se află nimeni pe pământ. Aici e pustiul. În pustiul nu e nimeni. Pământul e mare. De ce te uiți spre cer? Întreb dacă nu cumva stelele sunt luminate Numai pentru că astfel fiecare, cândva, să o poată regăsi pe a lui Privește la planeta mea E chiar deasupra noastră Dar cât e de departe? E frumoasă Ce cauți tu pe aici? Am niște necazuri cu o floare mm. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu Singur te simți și printre oameni Ești un animal ciudat, subțiric ca un deget Sunt însă puternic, mai puternic decât degetul unei rege Prea puternic nu ești, Nai nici măcar labe, nici măcar nu poți călători Aș putea să te duc mai departe decât o corabie pe acela pe care-l ating, îl redau pământului din care a ieșit. Tu însă ești neprihănit și vii de pe o stea. Mi de tine. Ești atât de plăpând pe pământul acesta de granit. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți-ar părea prea rău după planeta ta. Aș putea Oh, am înțeles prea bine Dar de ce vorbești mereu une enigme? Eu le dezleg pe toate